Els paisatges humans de Ràdio Principat Dirigit i presentat per Sílvia Gómez Parlem-ne Hola, molt bona tarda a tothom Els saludem des de les zones de Ràdio Principat en l'espai d'entrevistes Parlem-ne Àlex Elcina és el control tècnic d'aquest programa i si ve com és la que els parla. Avui contem amb la presència d'un important polític andorrà. Es tracta del senyor Jaume Bartomeu, advocat de professió i president del grup parlamentari socialdemocrata d'Andorra, partit que es troba ara mateix a l'oposició del govern andorrà actualment liderat pel Pla. Molt bona tarda, senyor Bartomeu Hola, i benvingut. Molt bona tarda. Gràcies. Doncs començaríem a parlar del principi, el principi que va haver molta sintonia amb el senyor Albert Pintat i vostè, semblava ser, que podia ser, doncs, una entesa de molta col·laboració amb el govern. En quin moment es troba, hores d'ara, aquesta relació? A veure, jo, si em permet, matitzaria una mica l'apreciació que està de molta sintonia. El, el que hi va haver aviat farà un any és una, una lectura, jo diria, raonable i raonada el resultat electoral. Jo vaig dir des de la mateixa nit electoral que hi havia un empat tècnic. Bona prova d'això és que a la llista nacional vam tenir el mateix número de consellers, sis cadascun dels dos caps de llista. I per altra banda hi ha una relació personal que no té que a amb la política que permet que puguem parlar sovint, cosa que hem estat fent, parlem de tant en tant, que parlem només de demostra doncs, que podem mantenir unes certes formes i una certa cordialitat, però sintonia política n'hi ha, dissortadament, ho diria pel país, ben poca. No? Mm -hmm. A quins pactes vam fer en un principi amb el govern pintat? Amb el senyor Albert Pintat, en principi. A veure, nosaltres vam oferir un pacte de legislatura amb contingut i amb implicació. Amb implicació volia dir que nosaltres estàvem disposats a assumir la sindicatura i arribar a uns acords que permetessin desenvolupar una legislatura en uns moments on s'han de prendre decisions importants pel futur d'Andorra. No? voler pintat em va dir que el seu partit no no estava disposat a anar tan enllà, és a dir, per tant, jo em vaig fer la lectura que ell probablement sí que volia anar més enllà, però que el seu partit no el deixava. I el, els acords van ser, jo diria, raquítics, no? Primer un aquest sí important de moment, sembla que el tirarem endavant, aquesta setmana hem entrat ja la proposició de llei de mesures urgents per a la Seguritat Social va ser que faríem, conjuntament intentaríem fer-ho una modificació ràpida de la legislació de Seguritat Social augmentar les pensions l'altre acord va ser que resoldríem una qüestió que entre moltes altres el govern Forner havia deixat penjada per dir-ho així que era l'adequació de, la, de la normativa europea de fiscalitat sobre els rendiments del capital a dins d'Andorna i la tercera qüestió a la qual vam arribar a un acord que no s'ha pogut tirar endavant per manca de voluntat dels liberals era intentar fer el que figurava el nostre programa definit com una taula per les relacions econòmiques i socials amb Europa. Això no s'ha fet i aquestes alçades de curs jo crec que ja no es farà. No? Mm -hmm. Podria explicar breument una mica cada un d'aquests... Eh... O sigui, què ha passat en cada un d'aquests principis a veure, en la qüestió social, que és una qüestió que, per la configuració mateixa del programa de l'alternativa que encapçalàvem des del Partit Socialdemòcrata, doncs era la, la clau de volta de, de les nostres preocupacions, el que s'ha fet és arribar a un acord polític i fer una proposició de llei que l'han signat, l'han signat els tres presidents de grup parlamentari, una proposició de llei de mesures urgents d'adaptació de les prestacions que dona la Caixa Endorna de Seguretat Social és a dir, essencialment de les pensions per vídues i per jubilats hi ha un augment sensiblement important en percentatge continuem estant molt per sota del que el país necessitaria però entre la situació de misèria que hi ha actualment pel que fa als abonaments de, de les pensions i el que aconseguirem votant jo crec que durant el mes d'abril hi ha ja, aquesta proposició de llei hi haurà un salt qualitatiu endavant. Per tant, ja només per això crec que haurem fet bona feina. No? I a partir d'aquí el compromís de seguir treballant una comissió especial amb representants de cada un dels tres eh, grups polítics que estem representats a través de grups parlamentaris al Consell en fer una gran reforma del, de la normativa global de la Seguretat Social, però que aquesta és una feina que per molt que hi treballin, que estan treballant molt i bé els companys i companyes, consellers que estan en aquesta comissió especial doncs no ho farem en sis mesos jo crec que és una feina que trigarà ben bé, bé entre un any i mig i dos anys no? i això començaran, ja començaran a treballar i una vegada s'ha equivotat aquesta llei el mes 20, el mes d'abril mm -hmm. El tercer La, punt El, el tema d'Europa, veure aquí què ha passat ha passat que els que tenim una proposta concreta alternativa al, a la política que han portat els liberals durant 12 anys som els socialdemòcrates i, i l'alternativa. No? Aquesta proposta és un acord d'associació. Nosaltres tenim important implicació en, en l'activitat europea i europeïsta des d'Andorra i tenim una agenda de, de contactes important. Això el Partit Liberal ho sap i d'alguna manera el que se'ns ha dit, per activa i per passiva, és que no, no es veien amb cor de tirar endavant aquesta taula, entre altres qüestions, per no donar excessiu protagonisme als nostres plantejaments. És una llàstima i en lloc de fer això doncs, han anat a buscar una auditora internacional que els hi ha recomanat una entitat bancària que és una auditora que té noms eh, coneguts, és a dir, que és McKinsey, i aquesta auditora, ja en el pressupost d'any passat, li van adjudicar un milió d'euros per fer-los un meravellós dibuix del que hauria de ser el, el futur de l'economia andorrana. Nosaltres creiem que això s'ha de fer amb els agents econòmics i socials i també amb les forces polítiques i no per la via de les auditores internacionals, mm -hmm. per això li que anem malament. Vostès defensen un tractat d'associació en relació... O sigui, eh, parlant de quina relació de tenir Andorra amb la Unió Europea. Eh, però no seria més interessant, potser, anar cap a una integració definitiva? En, en 10-15 anys, amb un calendari i amb un... A veure, ara estem amb la situació en la qual tenim tots els inconvenients de disposar d'un acord com el que tenim, que és un acord comercial i d'unió duanera per, per una part dels productes amb, amb la Unió Europea Això quan dic inconvenients vol dir que això et dona unes obligacions que hi ha coses que no pots fer, que hi ha coses que has de fer obligatòriament. però no tenim cap dels avantatges perquè no ens beneficiem de polítiques i programes de la comunitat ni de subvencions per obres públiques d'infraestructura per exemple, no? L'acord d'associació és l'antesala, per dir-ho en termes col·loquials, de l'adhesió. L'acord d'associació es va fer i formular, per exemple, en el procés d'adhesió de Grècia a les comunitats europees a l'època, i un acord d'associació també és el que ara uneix Turquia, que sabem tots que està a les portes d'entrar, doncs té un acord d'associació també amb la Unió. L'acord d'associació no obliga a, a arribar a la plena integració, no? Però nosaltres defensem que hi ha d'haver cada dia més, eh, més connexió i més aplicació de les polítiques europees a Andorra, per tant, nosaltres no diguem que no a l'associació, però ho volem fer de, la, la integració per d'obra, volem fer des d'un d'un procés i per tant d'un procediment gradual, no? Quins matisos eh, incorpora aquest tractat d'associació en, en, en comparació a el que seria una integració definitiva? Bé, entre altres coses, no hi ha la, la famosa harmonització fiscal, un acord d'associació t'obligui a aplicar tota la política comercial comuna, que en part ja ho estem fent a través de l'acord d'unió de duanera, però no t'obligui a l'harmonització fiscal, tampoc t'obligui a assumir al conjunt de, de polítiques de lliure circulació de persones i, per tant, d'obertura total del mercat de treball andorrà a totes les persones que vinguin procedents de països de la Unió Europea. No? Aquest és un dels problemes que tenen tots els, els microstats, com Sant Marino, com l'Instant, com nosaltres, que assumia el conjunt del que van definir els pares fundadors d'Europa de, com les quatre llibertats, que és llibertat de circulació, de persones, de capitals, de serveis doncs no, no estem en condicions d obrir les portes a que tota Europa pugui venir a instal·lar-se a treballar a Andorra no? però per altra banda tampoc estem en condicions això ja pensem nosaltres de continuar en la situació actual en la qual per, per la pretesa por a, la, a Europa estem assumint situacions tercermundistes en els àmbits laborals i de condicions de treball de les persones que viuen i treballen a Andorra? És no? clar perquè eh, el fet de la integració d'Andorra a la Unió Europea podria gaudir el principat doncs, de subvencions i molts avantatges no? que podrien d'alguna manera pal·liar. Vostè creu que amb un futur pròxim podria donar-se aquesta incorporació? A veure, també hem de tenir en compte quina és la situació d'Europa, no? Jo diria que ara, en termes col·loquials, Bruxelles ha tancat la l'aixeta a noves incorporacions, no? No per Andorra, sinó perquè hi ha el procés d'ampliació als 25, el procés que s'està visquent ara perquè acabin integrant-se Bulgària i Romania, per exemple, és un procés lent i complicat, no? Això ens ha de fer veure que nosaltres ens hem de preparar per poder optar, si s'escau si un dia, amb aquesta integració, però només ens hi podem preparar amb un acord fort i ferm, com és l'acord d'associació, no amb la política del Partit Liberal d'aquest acord de cooperació que han establert ells, que de fet és fer molts papers i parla molt, però que no té contingut concret. Mm -hmm. no? Molt bé, canviem de tema. El Partit Socialdemòcrata ha presentat una proposició de modificació de la llei del sol de l'any 2003 vostès eh, defensen la modulació de la llei que actualment té dos principis fonamentals que són doncs, eh, si no m'equivoco que tot terreny privat és urbà, urbanitzable, urbanitzable uh -huh, sí. i que eh, a cap terreny comunal, és a dir públic, es pot edificar Expliqui'ns en què consisteix aquesta modificació que vostès han entrat al Consell i que el pla els ha acceptat Bueno, ens l'ha acceptat a tràmit i ara estem en el procés de, de discussió parlamentària i, per tant, jo suposo que ens caurà al damunt tal allau de, d'esmenes que poden, podrien arribar a desvirtuar la nostra proposició de llei, no? No seria la primera vegada que ens passa que nosaltres exercim una iniciativa legislativa i el pla per la via d'esmenes la desvirtue fins a tal punt que fins i tot ja no la reconeixem ni nosaltres, no? El problema que t'andorra és que efectivament eh, hi ha hagut una política d'especulació immobiliària jo diria que tan evident que ens estalvia gaires explicacions i que aquesta política d'especulació fora assenyada i insostenible ha estat afavorida durant 12 anys pel partit que ha governat, que és el Partit Liberal. Pretendre que tot mm, terreny particular és urbanitzable i a més a més establir la figura de la garantia urbanística, que vol dir que donarien pràcticament de per vida a la gent la, la, la, la garantia de que podrà sempre edificar la seva propietat privada es convertint d'orra en un país absolutament insostenible en el sentit de que no hi podrem ni, ni circular ni viure. No? no pot ser i nosaltres volem limitar enormement per, per no arribar a la supressió definitiva aquesta garantia urbanística. Terrenys comunals, a veure, el principi de l'urbanisme, de l'urbanisme modern, és que hi ha d'haver una participació, i a més la nostra Constitució ja ho diu, les, quan parla de la funció social de la propietat, dels propietaris a, el, a, la, a la consolidació de terreny públic per fer-hi infraestructures d'interès general. No? Per tant, actualment la llei ja preveu que hi ha d'haver un 15% de cessió, d'un terreny que és d'haver comunal. aleshores. No? Nosaltres el que constatem és que la situació social d'Andorra fa que l'especulació immobiliària no permet l'accés a, la, a la propietat de l'habitatge de la majoria de persones que viuen i treballen a Andorra i fins i tot hi ha un gran dèficit de vivenda, de, de lloguer i d'arrendament. Volem que els comuns puguin utilitzar els terrenys que es devenen comunals mitjançant aquesta sessió per fer promocions de vivenda social en el sentit d'habitatge ja pugui ser de propietat a llarg, a llarg plaç però sobretot arrendament accessible a tothom i perquè sigui accessible a tothom hem d'estar fora de mercat estrictament perquè si estem dins del mercat estem arribant a uns preus que no solament l'especulació endorrana ha arribat a la frontera i a la capital de l'Aulel Urgell, que és la seu, sinó que em sembla que ja passem a organyar els andorrans, intentant anar a trobar uns habitatges a uns preus raonables. Aquesta és la, la base de la nostra proposta de modificació de la llei del sol. Mm -hmm. Per part del pla, s'havia apuntat eh, el perill, segons deien ells, de, de crear guetos fent aquest habitatge de protecció. Eh, com es podria evitar això? No, miri, el guetó l'han creat ells durant aquests 12 anys. El guetó acaba de quedar en evidència Andorra la Vella amb una enquesta que no l'ha fet ni el nostre partit ni, ni el nostre comú, sinó un institut públic, l'Institut d'Estudis Andorrans, el qual es demostra que més de la meitat de la població de la tercera edat d'Andorra a la vella té dificultats per arribar a final de mes. Això sí que és un gueto social a dins de la societat andorrana. Els liberals han, han creat una Andorra a dos velocitats, dos Andorres, no hi agrada que jo ho recordo, però és el que han fet, i el gueto l'han consolidat ells la gent necessita viure en condicions dignes i si per fer això doncs s'ha de fer promocions d'habitatge, això no són guetos, això és viure amb dignitat. I actualment el Partit Liberal ha fet, i ho diu, diu l'Institut d'Estudis Andorrans, que molta gent gran del nostre país malvisqui, i això, insisteixo, és el gueto. Parlim ara sobre la modificació que han presentat al Consell sobre les lleis sindicals, que han estat molt esperades, d'altra banda, sobretot per l'ús de... Etc. A veure, nosaltres, de moment, el que hem presentat al Consell ara fa pocs dies és una proposta per instar al govern a que es declari un dia festiu d'obligat compliment i, per tant, retribuït i no recuperable, el dia de primer de maig, festa del treball, és un dia que arreu d'Europa és festiu i Andorra no ho és. En això insistim en el que ja vam proposar en la legislatura passada, on el Pla i, i el CDA no van voler acceptar la nostra proposta. I això és la primera mesura simbòlica, jo diria il·lustrativa, d'on hem d'anar, que és acostar-nos a Europa en el tema social. Hi ha un paquet de legislació laboral que estem treballant des de la Comissió del Partit Socialdemòcrata. En parlarem amb, el, amb les altres forces representades al Consell General a la vista dels discursos que vam tenir ocasió de sentir fa molts dies, el dia 9 i el dia 10 de març, al Consell General, quan es discutien diverses esmenes del pressupost. La política neoconservadora i neoliberal que sembla predominar avui al eh, a l'edifici administratiu de govern fa difícil pensar que puguem arribar a fer unes lleis laborals amb acord polític general, no? I això és de lamentar encara més perquè les lleis laborals que nosaltres creiem que Andorra necessite no són socialistes ni socialdemòcrates, són europees i, per tant, formen part de l'estat del benestar que a Europa van consolidar tant la socialdemocràcia com la democràcia cristiana. Avui, a Andorra, la la part dreta de l'escenari polític i de l'art parlamentari no està ni en la línia de l'estat del benestar de la democràcia cristiana europea, està molt escorada cap al neoliberalisme i, per tant, les lleis que nosaltres preparem i presentarem, insisteixo, no seran d'etiqueta socialista sinó d'etiqueta europeista. Tant de bo doncs, torni el seny a l'art la, parlamentari en, en el seu costat dretà i puguem fer aquestes lleis per consens. No? Nosaltres ho intentarem. Per tant, aquesta proposta del Partit Socialdemòcrata eh, té previst incloure els convenis col·lectius. Convenis col·lectius, llibertat sindical, garanties sindicals, perquè avui en dia a Andorra hi ha por a exercir l'activitat sindical, que està reconeguda per la Constitució, però no està desenvolupada en una llei de garanties. No? Avui en dia, les úniques persones que també amb risc per la seva carrera professional a dins de l'administració, però les úniques que poden exercir més o menys lliurement l'activitat sindical són les que estan en el sector de l'administració pública. A dins del sector privat avui en dia s'ha de ser entrevalent, que se n'ha de ser molt, però també una mica temerari, per poder fer sindicalisme quan hi ha molta repressió en el sentit intern del treball, no? Mhm. Mm i ara fent una mica de projecció en el futur. L'any vinent és any d'eleccions comunals. Es tornaran a presentar amb els grups petits, amb alternativa? A veure, nosaltres... Jo, jo vaig presentar una, una ponència al Congrés del nostre partit que vam fer fa uns mesos i, i l'acord del, del Partit Socialdemòcrata és portar als comuns candidatures de l'alternativa I, i nosaltres treballarem perquè a més el, a l'acord del Congrés ens hi obliguen a aquesta direcció, sí. Mm -hmm. O sigui que parròquies com Ordino o Escaldes doncs uh, hi tindran... Tindrem una candidatura de l'alternativa com, mm -hmm. com van fer candidatures de l'alternativa de les, les territorials del Consell. Molt Allà. bé. Doncs uh, per finalitzar, senyor Bertameu, vostè fa des de molt temps que es dedica, té una tasca molt important i poc reconeguda al Consell d'Europa, on és membre representant eh, i desenvolupar tasques en penso que la comissió jurídica, mm. no és així? Ah, podria explicar-nos en què consisteix la seva feina i al Consell d'Europa i quins càrrecs té i en, què, i en quines comissions treballa? A veure, el Consell d'Europa, cada de Parlament dels Estats Membres, i, i té i manté una delegació nacional que són parlamentaris del país d'origen que s'envien allà. No? Andorra, com els altres petits estats, som quatre consellers, quatre parlamentaris dos, i tenim dos vots, és a dir, dos titulars i dos suplents. No? Jo fa anys, efectivament, que hi he estat, vaig deixar una temporada de sèrie però quan el company Miquel Elis va, va deixar el Consell General i va tornar a la política comunal, vaig vaig tornar a Estrasburg. Jo he treballat sempre molt en, en la Comissió d'Afers Jurídics i Drets de l'Home, i estic en la subcomissió de drets de l'home, en la comissió que s'encarrega de fer el seguiment del Tribunal Europeu i d'entrevistar-se amb els candidats que, que es volen presentar a ser magistrats d'aquest tribunal, que passen, per dir-ho així, una entrevista davant de la nostra comissió. I estic ara també, des de l'any passat, que em van nomenar a la presidència d'una subcomissió que és la Subcomissió d'Afers Criminals i de Lluita contra el Terrorisme. Precisament el, a finals d'abril tindrem una reunió especial a, a l'AIA, Holanda, on de, a, tindrem una trobada amb el, amb el Tribunal Especial pels Crims a, a l'antiga Jugoslàvia. No? I bé, això són, són moltes reunions, moltes feines, informes, no sempre prou traduïts en la realitat política d'Andorra. No? Per exemple, el tema de la lluita contra la corrupció, jo vaig ser el ponent a Estrasburg en relació als convenis penals i civils contra la corrupció, aquests convenis que el govern Andorra va signar a Estrasburg el novembre del 2001 i que encara ara no ha volgut portar ratificació parlamentària, que profito. l'ocasió per dir que nosaltres entrarem en una iniciativa parlamentària instant al govern uh -huh. a que faci el favor, per dir-ho així, de portar aquests convenis a ratificació al Consell General. Uh -huh. També va fer una ponència recentment sobre els nens apàtrides Pàtrides, no? Podria explicar sí. una miqueta... No sigui humil, senyor Bartomeu, expliqui, no. expliqui que vostè fa una, una tasca molt important al Consell d'Europa. No, faig la, la que em toca, no? Però, a veure, l'esclatament de l'antic món comunista, per tant de l'est europeu, va fer no solament produir un, un trasbalsament important en els règims polítics, evidentment, que van passar d'uns règims eh, de dictadura comunista a, a règims democràtics, però també hi va haver un esclatament, parlàvem fa moment de l'antiga Iugoslàvia, de, de, de països que van reclamar i obtenir la independència a vegades per vies poc democràtiques, és a dir, mitjançant la Guerra Civil, no? Això ha creat a dins de molts països d'Europa de l'Est de situacions d'apatridia. Apatridia, com sabem tots, vol dir que són persones que es queden sense nacionalitat i, per tant, sense passaport moltes vegades i que estan condemnats a, a, no, a no ser reconeguts per l'administració, des de la seguretat Social fins a una cosa tan banal com poder tenir un passaport per poder viatjar, no? I qui més pateix d'això és la canalla, per tant, els, els, els joves i els infants, no? Hi ha una iniciativa de modificar una sèrie de normes europees i de crear un conveni, que és del que vam, vam estar tractant amb aquest report, per poder aconseguir de que els estats hagin de reconèixer que el, les criatures nascudes al seu territori doncs, han de tenir la nacionalitat d'aquest territori i que, en tot cas, hi ha un principi internacional que diu que tothom té dret a una nacionalitat. No? Però això a l'Europa del 2006, disortadament, encara no està plenament hem aconseguit. Uh -huh. I així, uh, ràpidament, com veu aquesta Europa del segle XXI? Bé, jo crec que és una Europa que té molts problemes de consolidació social, perquè parlàvem dels problemes socials a dins d'Andorra. Clar, nosaltres ens volem emmirar allà amb l'estat del benestar que de europeu, però, clar era l'europeu occidental. Jo que conec bé Romania i Croàcia, per exemple, eh? doncs estan en una situació a anys llum socialment i amb drets socials de la nostra. No? Per tant, veig Europa amb moltes dificultats, i jo crec que tirarà tot endavant, però amb dificultats. Mm -hmm. Senyor Bertomeu, doncs s'exhaureix el temps del programa. Moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres i esperem comptar. Mol properament, un altre cop amb la seva presència doncs gràcies a vosaltres i quan ens aviseu vindrem <ríe> doncs també ens hem d'acomiadar de tots vostès tot, uh, tot esperant retrobar-nos la setmana vinent l'Àlex Alsina ha estat el control tècnic d'aquest programa i els ha parlat Sílvia Gómez molt bona tarda a tothom